أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى على نعمه والصلاه والسلام على سيدنا محمد خير الرسل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه باحسان الى يوم الدين اللهم لك الحمد على ما جعلتنا مسلمين مؤمنين ولك الحمد على ما جعلتنا من التائبين العابدين الحامدين ولك الحمد على ما جعلتنا من امه سيد المرسلين اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر عوراتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتنا احفظنا واحفظ احيانا واسقنا واشف مرضانا وبرد المسلمين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد الله تبارك وتعالى يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم وان اموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدنا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن أوطى بأهده من الله واستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به إلى آخر الآية جماعت درورنا صد يمن تيمن تون تهافر تشهرت نلين مكثيمنا مسلمون فس جنايت عتيت الله جل جلاله وجل شعله صد në vazhdimit e temës tonë, kemi të bojmë me disa ajete në kërani kërim gjeqësisht, me disa ajete në surat të tëvda, ku Allahu dhelle zheleluhu, para se të i cekë disa rase, të disa personave, edhe si shoqri, edhe si individa, të silve Allahu dhelle zheleluhu, vë dhelle shanuhu, mas gabimeve, si pas dhe primi që i banën, u apranoj tëvdët e dhe i apranojnë a i si cëllit tëvdën e dhe pendimin, دوستا کتیرا ائتهو چې ایته کاتاش لږ چې موږ سودره نه په مسګوري څه تمه اېو سوت اش شتوي اېجال اېتمه تون چې کيمي مار یيمي تو دغه و مار مته د تالوار له افرم الله و جل نظر اله و جن شاله قفان سوره التوبه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم Bi anna lahumul gjenda Këtë Allahu dhullë dhëlelu I ka blejë prej muslimanve Shpirtat edhe pasurit të ative I ka blejë prej muslimanve shpirtat edhe pasurit të muslimanve Bi anna lahumul gjenda Prej ligjëve që të blerit Ashtë që të të blerit diska me dhonë diska edhe ndërimët konsiderohen që të blerje. Unë të kamonë ti një harë, ti ma këdhonë mund një shpi. Pra gjithësisht nga kemi blerje dhe kemi shiht, vetëm me një munirë qëtër. Dhe thëtë ndërimi i malave. Allahu gjëllë dhe në luhu në këtë forë, e tekën kërani kerim, për ta kuptu ma shpejt, në sëna, kërëse na e dhimë se Allahu asë nuk shak, asë nuk blerë, se aje nuk gjëllë hasha, nuk gjëllajnë pazarë. اذا ذي القدرتي اتی nuk i duhet as me ble as me shit lillahi ma fi semawat w ma fi al ard taqia iska qançile entoq me gjithta allahus samad ata la ihtiyaz ila shay w kull shay ihtiyaz ile ai perkoz oskalevoj gjitha jana perta nevoj kan per skalvoj me ble mir po ne mir alevorika semçar alla semfar kafol kurani kerim unë i kam blejë prej muslimanëve nefësët ative shpirët ative edhe pasurit që i ka ndurët e veta që jam kamlon nga o lejeme po qëka ju kamlon me qëka kam ndurë këtë malë që trajnë në esër në gjennat kam rishti kër jam këtu do të teki një njëri të cilën lapësi të njësë islamë e shënoj në bëbë në bethën Në beslidhin e eh, Mohamed Mustafa sallallahu alaihi sallam Me njerëzit në beja të l'Aqaba A tjeku buhajit së dhe rajin shëjtonin e marë Në atë vend Ishi një grupë njerëz mekas Të cilët e banë në beslidhin me Mohamed Mustafa sallallahu alaihi sallam A kjo një njëri së ike ishte para hijratit Në regu Pas i ubonë gjitha punët Edhe ubonë gjitha kushtët Një apre i sahaba E ka pasë nga Abdullah i Mirawaha <تصفيق> طبعا الله عنه فيا رسول الله فيا رسول الله فبند بند فما سنعب إذا الله جل جلاله فما سيوم إذا الله فما سنعب شرق وما سنعب فما سنعب فيا رسول الله Këtë besë që e dhamë në këtë sot, në shfarë baza për e jopim, fa me mbrojt të faënë Allahu gjëllë gjëllalu, edhe me mbrojt muë, su kur shka mbrojnë i dhajtën, gruën, smitën dhe pasunin e juve, si të vitën ju në gjëtë. Fa blajnë i ravaha, ndë gjëllë lave i midashur, se si njerëzë dhe të jopin besën, edhe mësë besë bes linjës si kuptojnë gjona të vazhdim. Fa idhenë, rabi halbeja ho fa dhe allahi trektia me fitim po del fitum fa me besën dhe me thonë besa është edhe ajoni loj trektia si pas kurani kerimit fa këtë paqë që po e bojmë këtë beslidhje që po e bojmë allahu zhëlle zhelalu ka thonë ule ja mbleva musliman në shpirë edhe pasurin dhe ative dhe mbleva fa të fitoj trektia jo që me thëtë se ma kur asë njëherë për iksaj të masë ma nuk ka Këtë besë që të dhamë, do të qëjmë në vendin shë Allah, fitoj të atrektia jurë. Po fitojnë përshkak se në atëhe që përjapë në besën, s'ka shkriri e moë, në atëhe që përjapë në besën, nuk ka tërheq e moë, nuk ka në liqe të mrapa. Fa rabi halvej u, fa fitu më në muslimënët. Një të ule madhe, e ka pasem në Ibrahim Ibn Adha, alimi madhe. Në luftin në rëmakët, ka dhejt në shamë. A shni ven shamë e ka e në rabnë, a ti ku prej dhamonës ki shkohet për Liban, në fundë e citetit. Rabnë dhe me fanë, vache, kopsht. A ti e ka avorin, rahmetullaj ali, ishte mbi në avut veqar plak, shkojnë luft me luftu me rëmaket. Me rëmaket të të të në rëmakët. Më rëmakët të cilën e kishim për shtu, vendë të t'i flamë me mija vite, që si të duështu i, i tha në ushtarë të ri, këtha prapti, shkon shpinë se natë ri të bitisim, natë ri të e krim këtë punë, fa bihtuhu tala i kala, fa kam shqit, s'ka këthim të masë, prej regullat dhe pasurime këtë qitën, prej regullat dhe pasurime këtë qitën, ke drejta tri dit, terën tri dit ke drejta me eksisi pas islamit, ti ke bleni traktor prej vla ostanë, 3 ditë kë i drejta, mas 3 ditëve, tërin 3 ditë kë i drejta ati me shkubi i thonë të më falesht, unë po e kësaj këta, nuk për më pëlqen. Edha i mos ka drejta me thonë, jo, përës mas i ka muar, më lëvë jemë, më reshtin, përës i ka muar, hajde, jo, tërin 3 ditë, mas 3 ditëve, mas 3 ditëve ndrojnë ligjët, unës si jam të shqiblerja jam që të rëkun. Për e kam shqit, dhe me thonë, e kam shqit nefsin Allah كاي قال موسى قال وسيتهما اذا برا قعدت شهيد في الشام الله جل جلاله ودلشان وبشروه بنور النتي كتو اش كتو يعني مسلمانات برا والله مريحه نفاشن نفاشن عقبه عايش اكو ربح البيع لا نقيل ولا نستقل فاص شي هيك كاك مشيت. أسش من دور فاصك كيما شي اصشي برنوي ما جت من اي قيده با لا نوثنسي تكيمي شيت نفس لله جل جلاله و لو نو praloy momena fon apek tani ye skate mas mo niar kemi fon ekemi shit ya kemi dorzu allah djita kay kemi e skate brapa fa la naqilu wa la nastaqilu inna allah astara min almu'minina anfusahum wa mawalahum asim tana san djobot darshom ta allah jalla jalaluhu okton ke ta yatregon Se prejveve moslimanë si thiemi, ci s'do nai me cenna, i ka blerë di xona. Nëse edhe malli, nëse në dava pasorie. Atëvon me ka xhala xona tanena, për shembull thon: "Walisahum wa auladuhum, wa inna Allah astara min almu'minina anfusahum wa dhuala hum wa auladuhum wa azwajuhum." I ka blerë prej muslimanëve, shpirtrat, i ka blerë prej muslimanëve pasuritë, evladët, grat, nifat, ternipat, me sa se si ka të e këto qera të alenës këto është tashë hermë kura një kerim se e kënë vargë njëri në këtë bot njëri unë në këtë bot për shkaj e toj prej gjonave kërjesore ma së të të lënë vraponaj në këtë bot të lët janë a du prej gjonave të të të të vraponaj në këtë bot ma kërjesore e sila gjitha të qera ti mbullon ma ashtë pasuria me deli, me argument shmiju por me tregu se ash njeri edhe do tjeta ishka do të ngase mas pasuris prej herët halat pa dhasht kërkush me felë për ta se a i duke me pas grue edhe duke me pas shmij edhe duke me pas këta shkote shpija kërkush mas gjumoa edhe atë shmijen që e kejnë gjit me mëmë të të tëllën ja kanë vunë ngoj nga ja e kjo prej goje ala rand pa i dal me një munir prej munirave a e shtrengon e ta fort nësë me jamor dhe me thonë ki ka signalizu që ka shëherët se më shifën e e park sa të rritë në sa kam ju dal disa gjonave zot le ma këta se kjo është e jenje kur të bati madh pak e të qohë të rije unëm i hapë kom me he të halas ka nisë me u zhagit ka pak po ato gjonat të javë, tjimeluj, të javë, lën, të të të të të të të të të të të të të në mësë më i prekë se kërën të bia ma volë më shakë të medja shkare jam a i kërë të botë edhe takë ma i ma e a ja këti një gjojë a blen ka dëshirë që ti të jablesh edhe një qëtër se ajo i do këtë pak të zaptojë në këtë botë në këtë botë sama shumë gjana a i kërë të botë ma i ma kërë të zonë, kërë të botë qënë edhe të dalë nësë kakë marat shumë për edukatës babës n si të jetë i të ba edukumë edhe në trujë në kalën, a si të jetë i edukumë dhe të si delzot, e dhe bërë të i punëtori marë, shomi rezikë shëmë da e fajë që i ka ndërshirë të këtë në gjëkë, edhe gjithë mërë i rrimenja me qenë majmërë. Gjithë mërë i rrimenja ajë me qenë majmërë. Majmërë me trimni, majmërë me borni, majmërë me fasoni, majmërë me mellif, majmërë me, me, me truf, që ka nj Bile do e kanë lajmru do që qana vetën Kanë tonë shumë hermezli se mu, bini, për mungon, për mfalit mfalit. mu e veç një gjopë më mëngonë Kë më falit të më falit Mu e veç një gjopë më falit Se e shqipë që ju në shkabajsh në amas Vec të ishkakoni malë Se si filoni e shqipë që shkabajsh Allahu zhëllë e gëlaru ka thonë në një hadith këtëki Se janë disa robë të mitë Unë i kam lëndë zbogli se me e pasbohët malë U ba ke i damsham Janë disa robë të mitë I kam lë Jan dhe sa arrove vit, unë jam ka marr shëndetin se më pas do të shëndosh e kespërdor këndehara. Po na theçish je si musliman duhet je i kënaqur. Muslimani njeriu në këtë botë më shka lirë më shuvti me pasurinë. Me shka njeriu në këtë botë lavdron më shuvti. Me shka me shka me shka e lavdron më tepër. Me bukuris ka gozu kurqull në këtë botë më lavdron, por shkaqsa është arë zael seri. Shpejt e shpejt kalor Si kalor shpejt Por një ndeshje me kera i bukuroshi Shkoj fata Por gjithë nërë Me gjelpan samore e kepin atje Edhe kur dale për shpitali Mo s'puj njëpë këthojn Mo s'puj njëpë shesh ka ishbo E pa me s'ka mundë si Me u lavdru Me trimni me, me, me u lavdru Thojnë filoni shumë Trima paskona ma filani qetër Ja kisht e këto Aha, Edhe kjo Edhe kjo shkoj. E ngrihet thoma me shka kan thonë auket. Kan zon këtu nëpër Islam. I dafa qal gani bil kadhbi. I dafa qal gani bil kadhbi. Qali sadaqta ma qala. Kur thonë pas nik i Rena i thoin me vën eki. I dafa qal gani bil kadhbi qali sadaqta ma qala i thujnë tim edhe në kje pëti kur se kje dalash ka thot në vazhdim wa idha nata kalpakiru bisipki kalu këzabta të aftalu ma kala edhe në kër të fol e fukaraja i varë fur e vërtet i thujnë porre edhe jë aprishin muhabetin jë morin muhabetin për i goje pa e koriju se e pat me dhena se pat pra zërgjëllëki pasurian këtë botë të cilën e lakmonë njëri u shumë, të cilën e lakmonë njëri u shumë, qka poj bajka, për bajka edhe me rejtë edhe me ju pranur rejtë, këta edhe një vend e lunë, prej vendeve në këtë botë, dhe që pasurijës, këtë lej mujtën me lujt njërëvit, edhe me një mërir prej, prej, prej mërirave qera, nga kush, nga pozitët, edhe përshkak se edhe pozitët, ashtë një lej pasurijën këtë botë, jo nj e shfridzën kariken për shembr e shfridzën pozitën e cilën është me rejt u metin të cilën e odheq e përse kështu se bota e rëndëm gjemoti e rëndëm populata e rëndëm e ka besimin sapi e ka besimin e kuluar ashe edukume me zonë bes në senjoni full prej pozitës ashtu ashe edukume edhe kjo a shumë mirë vetëm këtë rasë këtë besim të shëndështë masat rëndom lu gjithë njerëz që shp shprijdukën prej pozitës as prej pasurisë. O duhet me të na ndarshm kur ta folësh fjalën me pas sinqeritet, kur ta prish popullin me çenin sinqert e mos më dështua fiar funa, mos më dështua fiar funa, mos më shprijduk karrigen e të cilën je ose besimin e masës rëndom në karrigen që e besojë e të, rejnë, më har në ulnta ai qi rënë ato. Ju për këtë çka këtë kontë? رسول الله عليه الصلاه والسلام ما كان للرائد ان يكذب قومه فبري سي اي بوبل دات نو كراين بوبل دات قالوا كذبتم الناس جميعا ما كذبتم فما يطفريد كيد بوتن سيو ري يو متنزكيد بوتن اكامري يووه سيو رايت على رسول الله عليه الصلاه والسلام نوكيو جين يو واس نوكيو تراكو يا صيحار كذبوت Allahu Jellaluhu ka thonë ja kam blerë shpirtin prej muslimanëve dhe pasurinë. Të dhinjona jo mosin dershim. Nëse jam rregull. Nëse njesi jash i edukum ti zon Zotit Jellaluhu. Nëse pasurinë e shfrytzojnë besimtarët para teqi Allahu Jellaluhu e ka kriju edhe e ka lënë në dorë njerit prej neve. Kjo botë me gjithë xhanat mosh rregull. Shikaj a bjerë në shaq kur ti apo? E jatë dhe eshe një shfataj? E jatë ajë hunë në negatë një shfat? A i thotë në një nënë kom? Hëtë ma shpejtë jo, a i një shfatë jatë pasuri. Po hedije me shka jatë në këtë botë? Hedije, e jatë hedije dërën e gjatë dikui? Jo, hedije jatë pasuri. Pra me këtë që e këtë man, më një pasuri e ka në këtë botë në manë, kjo botë ndërtohët edhe kjo botë shkatërohët. Me hedhia dhe me dhuratë dhe me pagesë me kohë, ndërtojë kjo botë mirë. A me rishfate me korupcion shka të më? Me rishfate me korupcion kjo botë, shka të rrëtë. Si kur shka shka të rrëtë, zati? Ku shë jarë rrëtë saj bote? Saj bote jarë rrëtë korupcioni. Për këta dojnë a njeri të li mendojnë të është musliman, e i ka ndohës donë tawba, donë pëndhim, donë të allaudin le zëllalu muqë, si ka thonë, le anë me leoni malkumash a i që ka do në shvetin edhe er a i që e ka mua ka hi në përgendat islabe në përgendat ku jetojnë muslimanët ka hi korupcioni në radhët e muslimanëve në radhët institucionalet muslimanëve njërën e i thot një hoqës prej o gjallarëve anë apra nën gjalin filan dhe institucionin majtë pravi kër dhalë puna se u regjistruaj gjalin filan institucionin me një vend prej vendave ku jetojnë muslimanët Kër ka dojnë me sbrami, a i hoxë, a i ka mërë njëmi markë, korupcion. E, për me pranu gjallin me uboj hoxë, me dojnë një shpetë. Gjallin me të pranu me uboj hoxë, në cilën e parë, kësa i dujnohë, një shpetë. Po, qëka ta mërë menja me qenë se njëri projektive njërën e dhe cilën e dhite kanë dhurë të veta? Këta pra dujnë me dojnë për atatë? Po, me i pasë të qëtëtëtëtëtëtëtëtëtëtë Njërën i brej njerëzve, e ka një shpi me 4 dhoma, e ka dhut e dhera korupcioni ndash me imrena. Një shpi me 4 dhoma. Si të dhush me imrena, dhush me kmet me... me Duhet unë edhe thima u koruptu të ditë. La haule o la kohet e illa billa. A pra nëtë më shku të dhera, mi thonë këti se ti dhush me botë të u, dhe të Allahu gjëlle zhërelu. Edhe këto gjunoha dhush me ila në monirë, si e ka regullu islami, jo ti që dhush. Në mendjen e sikarëve u li zonë. Duh hak faq, duh fa li, duh, duh do hak bor, në mendjen e shariave, sipas shariave me këtë gjona. Edhe për kësaj duhet të dal. Sa ma shtej se kjo arjunaj ma. Muslimani. Qollai ilahe illa Allah, Muhamedu Rasulullah. Vëmë fal namazin e jumës, vëmë fal namazin e çindit. Me në mesën e muslimanëve kalim, në mesën e muslimanëve jeton. Në mesën e muslimanëve arritë të martu ka bofni e ka harru se në këtë islam 1.400 vetë parët jipën uha parët jipën uha uha i tojmë për me liru qëtërin për e problemit për një kohë për e kohëve qëkurta a i muslimoni mi disit gjemotit i japë parët me kamot për të japë nështë mi mark gjdo mu i ka një mime këta kanë ba bo, edhe e bojnë hala edhe ju ka hi e me ba اتيش كان صحا حديثيت يكو هي بهو اتيش كا اصني جوث كان رغول يويش كتاو يعني 4 ديناتو قال ثون الله في القران الكريم ان الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا وحل الله البيعه وحرم الربا اطرش دين القيامه në gjallën prej vore dhe dhe kanë hangër kamotët ka thonë gjallën ato në kam si a i të thimin që i tonë e ka marë për bale apo për kupet kës edhe për plasë për toke që shka a i nëshirë edhe në gjallë prapë e ngrinë në kam prapë për plasë për toke e shumë e dini ju në ato njerës të cilët janë smutë prej këtive raste me kujnë e i kara raste në familje me pas i thonë lasë roa gjo në arabe të cilët kanë punë me at E doktorit asht ke kurjo, zemra ne ke mier, jokin e ki mir, jo kit kuç, rruzat e bardha rregull, rruzat e kuqe rregull, çdo gjona ai smut. Sat angre krijim prej ashiqu i mzon duan. Sat i mshojë murit, njoni i mshon murit, çetra mjeko soi skakurjo ai smush. Ço çsto pra, ne çesim alire prej munilarve, ngjallën prej vorrit ai çka ka honger ka motë. Ai çka i ka marr parat edhe i ka dhon me fajde. Uovlaviam. Kukajë, monta lin sistemje eti. Ti janë në mesin tonë, përdo me në amësu sistem tazë. Kur u bone Allah hile, kur u bone ti aq i menqër, edhe aq i ditër në mesin e 1.700.000.000 më musliman bashkohor, edhe kur ti dole ma daf, prej kejtë musliman me pite për nga mëre dheri tash, edhe në mesin e ative musliman me shka dhe të vinë maf, i pa e pa një 10.000 mark, i pa e pa një 5.000 mark pare në gjatë, më një harë me ishtu me kabota, Mirë, të ja e din vladhe jam i dasho se jetu i pakësu ato E din të e ja ato se jetu i hum Ti si ti kishe në 100.000 mark Si ti kishe në 100.000 dolar Edhe i këdon me kamot Ka në 110.000 më të mëtë mëtë me dukhti Ti fliki ke hum parët Me së brabë i ke ke hum Të ke hum për dhe vetër Pse këtu, shka bona Kur që oske po? I ke përli me hara Kur që oske po? Edhe atër që ka i patët që nosha i bërën e me haram, edhe kejt ato kanë me dalë për i dhore pa fajtë, frikë. Shumë shpejt, edhe atës shumë shpejt. Qka do në kjo? Do në me Allah, u këthitë Allahu qëllë gjelalu, do në me Allah, u këthitë Allahu me lip falje. Do në me thonë, o oh, Allah jemë, unë isha nga fletë kërë e bërën e atë punë. Unë isha nga fletë, unë isha në gjumë kërë e bërën e atë punë. Unë kër me prova kështu në kundër, me të kundë Për sa dalevo as-sihar Allah yankur as-sihare Allahu subhanahu wa taala i ka drej pasunitë tona do thotë nëse i japim rrugën e Allahut i pagul nëse i japim rrugën e Allahut i pagulaj nëse i japim rrugën e Allahut i rritaj nëse i japim rrugën e Allahut i stonaj nëse i përzi me haram ka thon Kurani Kerim ka thon Kurani Kerim kur ti kapi nuk e lishoj më Në hadisën Muhammad Mustafa sot i dha e khazahom lem ju kliphom. Si t'i kata Allahu Gjelle Zhelelu, nuk i lishon ma asni hapë. Duhë pasë kujdes, gjëmatin dërshëm, dhë pasë kujdes, derha, në rëzdo dërha, të cilin e kemë dërën tonë. Duhë pasë kujdes, në rëzdo kjallë të tholën. Duhë pasë kujdes, në rëzdo hapë të qitun. Duhë pasë kujdes, në rëzdo shëqim, qëquan qi këtë botë, që ka pëndohën me tije, se nuk je vetë, فان الله استرع من المؤمنين انفسهم بان لهم الجنه الله يكابل اي مسلمان نفسه اذ شماله ناتفه بالجننه بهم تديات داعي الجنات تديات داعي الجنات فل يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون كما كانوا ير كانوا ال a jeti vazhdojnë nga imseronë gjitha gjana të sile duhet me i birsh të në zhu me i batonat me qenë se muslimanën në kohën e fundit kanë hek dorë për i kive punve kanë hek dorë se kanë hek dorë për i feja së vëllavë janë jo një tërketër të janë kanë hek dorë për i kive punve se kanë hek dorë për i feja e dhënë ju ka t'ilu në fisa bilillah shkojnë luft në emnin e allahu gjallë gheralu a po e falë e, fal e shpirëtën allahu dhe të me يقاتلوا ويقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون براسل وبريطن براسل او بريطن وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران فكايست بهثا عاتيفه كما اللهن قال لين التوراة كايست بهثا عاتيفه كما بما اللهن قال لين انجيل Kjo ishte besa ative që me Allahun e ka lirë në zëburë, edhe kjo ishte besa Allahun të cilë e ka lirë edhe e ka shëru Kurani Krim. Kërë jemi të këtë 4 librat të cilë të tekën të apotra, njësë tjarim shumë shkurë. A i cili ka dëshirë me ditë, se pasi, pasi që Kurani Krim i thotë, se edhe një nxilë ka qenë gjahadi i tekun, pasi që Kurani Krim i thotë edhe në Tevratë ka qenë i tekun, e njopi juve shkonë biblioteki, interesonë të shokë, ashe vartet ato se kjo nërme ma dhe islame edhe në këtë libra ka qenë se i përket të vratit se i përket të vratit i thonë këto shokot i vetre dhe i rivi në vetre janë disa gjonash ka i kanë majt njërë dhe zmen se i, i, i originalis ashtë për kunmo qatimish ka i kanë majt zmen një kanë shtu shumë nga një eshtra dhe rrena e se i përketin gjileve As i vetion fırsafermi duke egziston me ngjinet e sotme ne ket norm porse injili origjinal ket te me pर्षike mir ket te me pर्षike mir se Allahu ka thon ke ishte edhe kuran ke ishte edhe injil edhe teurat edhe kurani kerime tekush se njeriu per me mbrojt nat vetet per me mbrojt na muzet per me mbrojt nderin me mbrojt dinin me ardha njeriu duhet me pas duhet me marr pjesh ni pjesa jeta sati e nove dodet për fshi jihad i për Allah, tudde për fshi lufta rrugën e Allahu xhallej lalehu dhe leshane. Ka muslimanë të çshtinat, si to, si jemi, si jemi apo çshtu si jemi, tvarëhemi, apo çshtu si jemi, bas për keta jemi. Josef Khalid namaz, namaz inshallah bu Khalid Yazid. Namaz bu falin graf, namaz bu falin thun, namaz bu falin oficerat, namaz bu falin xhamati, namaz bu falet as bu falet, ama çshtot në post. Çshtot në zhnum, si jemi jemi vitëm për këtë faktor edhe për asë një gjohë qëtër muslimoni për këtë punë nuk gjëmi një alë përdo me një hoxha për këtë nësejle e përdo me një gjëmati një një hoxh me e tek se kja jetë është këra një kërim surat u tëvë a i qëtëri hoxh maton gjëmati ka zonat i gjëmati për mu të regu se madas se kja hoxha kja është amashti një harë sëshë po po kjo është kjo a gjemeni ven dikona është e takme ama ështëti njëherë së është dhe më thonë në Korani Kerim linë kjo gjohë dhe përëndon linë dhe përëndon kur dhune linë kur dhune përëndon Rasulullah s.a. s.a. s.a. l-jihadu madhim ila jemi l-qiyama l-ufta në rrugën e Allahot vazhdon teri ditë në kiametit l-ufta vazhdon në rrugën e Allahot Të riditë të kiametit. Se asu Islami që në rrethun e zamdeva, jo na thlimo mirë. Islami me fjalën e jihad se ka këtë qëllim. Çaq larga i shkon, po të bileve nuk na intereson fara. Kjo Islami shkon as larg, me anë nuk na intereson fara. Sekuç nuk e ulhet sikur ti je musliman, se Islami nuk e ka për qëllim personin kush dove, s'nëna për e ka për qëllim, ar asjel aj popullit lumëturin ajo, këtë qëllim, këtë pike shë qënë islamit. Aj nuk e intereson ati e emnin që që ka, as nuk e intereson, e një babës ati, për intereson ki që ka me në prineve, ar asjel lumëturin këtë botën dhe në botën qëtër, jo, duhet me luftu derin piken e fundit, duhet me luftu ka fa në islamit, deri të rëshatë e prej venit, deri me atras, abë, Ma nuk në intereson a ka i babës. Ma nuk në intereson a ka i nonës. Nëse ashë katruës, nëse ashë njeri, nëse kunder të më rrugën e Allah, e kanë për detirë muslimantë me e largu. E fjeshta, e dimë se njëzit nuk në kuptojnë dhe i për zrejti më njëherë. Po ashë e fjesë. Të arajote. Ate që e ke nje ektarë, edhe e ke melë bërë qëtë. Qëtë arrojët që i ke melë për me i hongërë, Kofshin mitha apo grumë, kofshin kumpira apo repë, kofshin dohana apo diska qeterë, i keme elën për pasurinë të onë. Në mesin ative rajve në rëndë të onë, a ka në miqë? Ka në miqë? Kus janë në miqë të athaj, ati bere që ti të tamë? Një operative për shembolë, që umë? Shka banë? Shka banë? E dha janë arë tonë? E dha janë arë tonë? Ano atë bereqetin të sikën tje kem njërën për veti Ka hi mrenda me ta sulmu Qa u dan dhush me shkull pra Bari i sarit në detelin Qe ke detelinën e kem mik Bari në sarit Po për po i qpa shherë një gjojë harrojnë Po për po i qpa shherë një gjojë harrojnë Harrojnë se qdo popull e ka në mesin e vetë Taftarin për i mesin vetë Gjdo popull e ka të mirin, matë mirin gjarin mesin e vetë Gjdo popull e ka prej mesin vetë drejtin e shtremtin Gjdo popull e ka prej mesin vetë fitrimin e të tusin Gjdo popull e ka prej mesin vetë traftarin e besnikun Kejtë të janë Nuk shkore e puna së të gjemotin dërshëm se Nëse një popull, atë shumë e shtremon ideologjin e vetë Nëse një popull, atë shtremt njës me mendua dhe sotë për shembol Ani behani nështë të qikin jonim, hajde nështë të kikin jon Kjo është, fakë është faktori më i madh për mos sukseset e atij populli. Se ai popull ka lejuar vajte e këqija të rriten aty popull, se i këqij i popullit këtë rast të rūn. I këqij i popullit këtë rast të rūn për gjithmonë do të shtish uji, se shti këto pothuaj anë na është, e u që tash do të deportojë pra. U ridhi kët punë ban në tok. U ridhi kët punë ban në tok në lehët e bëreqetit tanë që i kemë ajnë me gjithë të dojnë dili venë në, në rasatët e tua edhe në dëgjonë mirë me likurën hasatë me likurën prekset ati farkemi i jotë mësë për në dëgjohën në dërë të bachës se kur ta prekë është të dërën e bachës ajo që i ka hujtë në tokë a ti i prekë në lëkurë 20 metrë në bachën tonë e mrena janë disa drilëmat të sëllët i banë toka i ninë me trupës e azotnia dhe rëqet në alët n edhe nuk hefti nuk hefti hecaj ti hef tjesi mës njëto hef hecaj pra ajë si të hece shka të ban ajë si të hece shka të ban ajë ti herë në asatët ja shkullë barin jo ajë nuk i herë ajë i shumton, ajë i shkull, ajë i lavron pra keja në mikë në bachën tone beso gjithë mënë se në bachën tone keja në mikë e mirë pra e përse ata përrin ka di orë, ka tri orë me shati përmi krije me nëzirë kur ta në e dhevin, u përse së me le në bacetemi, në no, ashtë i joni, ajtë, edhe prej njerëzve ka u rritha, edhe prej njerëzve ka është ka qoj në në tokë, edhe prej njerëzve ka është ka qoj në në kam të tua dhe, bash ati ti ku je i nalën, e ke e një u rrësër punit, edhe qdo kosh prej neve, e ka u rrithën e vetë gjëmatin d e ka urizat e vetë, haqqia, e ka urizat e vetë, dëmaqin i shpijës, e ka urizat e vetë, direjtori i shkollës, i ka urizat e vetë, plak i katunit, i ka urizat e vetë, kejt kanë i urizat e kanë, a dhe Rasullullah, a në sëratu sëram, sanë a kje ti, ja Rasullullah, tali kulli muslimin shëjtan, a kje ti, si të dhe njëri e ka shëjtan e vetë, sanë a leka shëjtanun, ja Rasullullah, a kje ti një, sa në kejtë e pami ka në shetan shka përna mundojka a kejtë i njoja rësullë Allah sa po, edhe une kam njo walakim në Allah a anani alaihi fa aslam sa Allah umë kanë dihmun dhe a ti dhe i jemi abo musliman uri se jam nuk miqon mura sa do të mu se ka, ka kalun dinin ten a ju të keni kujdes ju të keni kujdes se i jubi së ka kalun islam ala i jubi dhe të ju mundon edhe në vazhdim dhe eri sa tjenin këtë botë do ta keni shejtonin, do stë ta ket dikush pak mat-mat, dikush mat nda ma, pas pak mat vogël, çaj shikaj ka fakultetin e ta dihet edhe shejtani i ati, paraforisht çaj shkolle ka vititëme. Çaj ka me shkolz mesme le ta dihet, shejtani i ati pak më i do vetë ta mashkruan mirë. Çaj ka me shkollë fillore le ta dihet edhe ai e ka në shejtan, por ndoshta pak me me, me këta matulët për shkak se s'e ka zor me ta. Nuk e ka vështirë me ta, i thotë Një fjalë për e teki shkaj sot Të cilën e kemi teki Pra për e teki edhe një herë Ajë të shafë se Hasani Me isenin ka muhabet shum Ajë të shafë se filan rogja ka gjemot shum Ajë të shafë se filan kujshia Ka mit shum Ajë të shafë se filan njerin katun ka autoritet shum E shka mi papra Dut një hejketa, dut një aprish, me temel Me e qunë, me e qunë Ajë ka dal, ka dal, shokve ati ja vnis Sashë dhe një ditë pra për e teki Të të teja Adi shka Po të shofë se përri me atë më e zinin fërt Po vallaj Adi shka E thamë në ditë këta prapë përëthojmë Largove Largove se vallaj bilaj po të du Shumë bre po të du Ani po të du me gjithë zemër E po të shiloj Po të kam qefë me të kurta lis Ik bre Ik se vallaj si jetë e ditë Shka ka me gjithë atan e kurta gjojë atan Ti më stisha ati E po të du e po të në ty i thu po hajtëve kalzom shka ka e mësëm vetë matane se së në kalzojsh ti të kjo hajtë e ko hajtë bandë vetëm e ditë dhe një herë se pëse largoha asarin prej isenit largoha shahinin prej beqinit largoha vlaun prej vlaut largoha gjemotin prej gjemotit këta janë ato urifat të cilët trazojnë laun në lehet e për e qetik muslimanve e na jemi këta gjitha të në gjumë kësi të cilin lehet e vetë ka një ur Këd lehet preshta. Es ka me vauës smujën e pap, ilaçin kallëzonaj. Smujen e pap, virusin e pap, ilaçin kallëzonaj. E po ti e di vëllai jam, nuk ka shumë nevojë me të sqegu. Për tripsin çish po sillesh, për ndoan çit garo. Pum bën zbin apo. Me sulmuan mikun. U rritet me shati, me sulmuan mikun. Mizën e kumpirave me prashak, mizën e rushit me prashak, mizën e bostanit me ilaçin e vet. Mizat në shpirë shka të kanë hi mrena? Ajo që të kakallun zemër mrena dhe ka miz shpirë të jemi, ajo që dën i dënë me të hongër dujonë edhe ahiretin të dhijat, krasë e këtë i letë, këtë mizë me apë mizën që i kemë bostan, ajo dënë me të hongër disa fletë trojës bere që jetit të tanë, a kjo dënë me të hongër këtë botë edhe ahiretin të dhijat. Për të cilën duesh mu interesu me shku në potekë në barnatorë për il A shë vërtejt se Meni gjami him A shë vërtejt A mëne muam dhikush Se muslimanët hin Meni gjami me faljë Mëne zemrat i ka në vërtejt A mëne muam dhikush Këtanë kësë a shë vërtejt Meni gjami him Meni safhi Masnihi momit li Meni namaz e falmi Zemrat vërtejt Shë kemi Allahu katon Quran i Kerim Tëhsebuhum gjami Wa kulubuhum shëtta Ti kur të shifësh Mëndonë të janë zbashku Zemrat i ka në dam Kjo do ilash, pra do në me stërpik këta, me shka. Kjo gjë mëthin dërshëm, nuk do në me shkute apoteka e barnatorja bujtësore, kjo nuk do në me shkute apoteka e shtetit për ilashnë, a kdo nuk do në me shkute dhe hane, kjo do në këthim të Allahu gjëlle zhelel u e gjëlle shenu, kjo do në me i thonë Allahu gjëlle zhelel u sënnatije. Ta kemi dhonë besën, ato që ta kemi dhonë besën, ka në silfi. Pra silfi të tona, Të cilët kemi të regu se besën të kemi do në zotë, janë këto. Të cilët të i, i ke të më kërani kërim, së ure për të të nda. Të cilësit të ative besën shka kanë do, janë këto. Apo, na jemi ato të cilët disa punë i kemi lonë, edhe disa punë i kemi bonë. I ke të këtinë kërani kërim, na jemi ato zotë. Kanë thonë, E të i bunë, lë abidunë, e taibun, e l'abidun, e l'hamidun e s'taihun, e s'tajidun e l'rakihun, e l'amirun e bilma'rupe, e banahun e anil munkar të këta janë ato të silet besenja kanë dhonë Allahu Jelalu, edhe kanë gjithë ilaqin e smujës dhe me shërru smujës ka thonë kanë bërë të uba kanë thonë e ozotë, terishti shka kemi bërë, fallë me kja është ilaq kja është tërpik me e smutë terishti shka kemi bërë, ma fallë Elhamidun, të to tojnë prej sësit o Allah jam, se gjitha i bëzhet të të të tëtë, ne i ke bëzharë së si lëmë kur. Elhamidun, për të mire në mëtë vogël që ma këdhon, edhe për atë mire në mëtë modhe, të bajhanë do Allah jam. Esa i hun, atatë të të tëtë. Gjdo gjah mundohën të kenë nën kontrol, edhe gjdo -ja pasuri që je kanë mundohën të jopin vendin e dhatë, edhe qdo pasurit që e kanë prunë në ndohën të abinë për e vene dhëvat, së të harë kur të folinë, folinë drejtë, hapa të kur të qësënë në ndohënë komënë në të më në halalë, rrakihënë, stëgjidhënë, dhe nërëtën i shafëtënë e në rukua, dhe nërëtën i shafëtën e në zeshënë, nërëtën i shafëtën e në zeshënë, dhe dhe në rukua, lë amirënë bil maruf, e ngrejnë zonin familje të vetë dhe se kanë kan për të që dërheq, e ngrejnë zonin parakejtë botës 5 miljardë dhe dhe sojtë, këtë atë piloni se kanë përve. Ndalojnë prejtë keshënë, edhe urdojnë ke emira pasie prige, lë amirone bil ma'rufi, wë -an nëhëone anë ilmunkar. Në tonëja, rasulën Allah, të la fjallën këtë botë për shohët maranë, edhe cëla fjallën këtë botë pagurët ma shtrejtë. Pa kelimetë u haskin, enda sultanën Gjair, pa fjallëa e vërtitë, prisit zulumqarë kur t'i t'odë në palë, në të Allahu gjëlle gjëlelu ma shtrejtë pagurëtë. Dheri sa t'jeshtë në këtë botë këto. Kejtë pagurën shtrejtë? Po ma shtrejtë pagurët, fjallëa e vërtitë, Prisit zullën qarë kërë të i thodë në balë Ti se keme vend Ti jetu në allheq nere prap Po në këtë botë tash, momentalisht, gjëmotin dërshu Kjo angrejt, moti Unë nuk më thonë kjo angrejt që pas dhët vitet e knenë Kjo angrejt kjo punë që nënë sheko jo bura Që tatënë qinë vetë me ra Kanë zdegë bura të cilit prisit i kanë thonë se keme vend Qa qa zboj kjo punë ja banë gjith qa qa është bo kjo fjale paholen që mi që të qinë veçën me cinda vite, qa që jë bëndzija bo, me bo me përdor njëri për njërzme, këjtë populli i vonë shpinë ati shka për e thotë. Jo ati shka për prinket, po këti shka thot për thotë se pështetina për a prinket, këjtë i venë në qafë ati. Për shkakë që nuk e kanë shi u këto, këtë këtë këtë këtë muslimani thotit, amëllësinën e ati shka dimet primir. Nuk e kanë shijua mulcinën e një komendontit ushtarak të cilët tia qënë gjalin e ajnë vend se me ta qënë gjokëza mëngjes të limon për kryet. Se kanë shiju këto, nuk e kanë shiju këto dhe hecën ushtarak i cilin mëngjes gjalin tanë ma i sari, kur t'i thëve që për në piskultur, para se dela i prej dhobës me dalë në piskultur sa bale e py të veshit a kejnë e vull për pastrinë do të kan siu marr njëni me therni një thirrni me ta xogjalin përse si ushtria edhe me xogjalin atëtren ushtria që kubot ndrishe do më der mejani numër shumë i madh i muslimanëve të Zotit kishin më thonë është ta pret postavla kjo fal ai ka fleço të turqos e shka për çka më varet për çka më varet aki nevoj për pastrimaj çka ka lidhje a e dini xhamotin ndarshëm se thoin këto muslimanët e Zotit se 6,5% modernistave të cilët jetojnë shkinisht e polin shqip edhe pa u shtri këtë punë kanë njësve arruve dhe shka ka liri shka ka e puni dhe ajo atëherë mati akonë të muslimar të gjithë se 6,10% të populatës muslimarën këtë treva për këtë nërë nuk dojnë me një e shkelin të të këne Allahu Gjellegjelluhu jëtë patër Jotë pasër E shkelin tukën Allah O të pasër i jotë pasër Edhe kanë qefë me pasë bereqet Kanë pasë, kanë qefë me pasë marësim Kanë pasë, kanë qefë me pasë bashkim O vlavë jam Pëtej për me pasë bashkim Për me qeni marën veshme janë i qetrin Nikush për i kushte ave me qeni Shpirtisht i pasër Edhe fizikisht i pasër Për ndrishe, për i zatë zotit Kush nuk do në me ditë Për pasërimin familjarë A i shka në shka E ti si mësë dush me ditë përket shka joj pra A mësë mëdonë me zorë me nejtë muslimana Punt me i bërë shpavit A dhe me zorë me nejtë pra a përka muslimana Jo, u për po të kalzoj Nëse del prej shpije Edhe s'je si pasru më lavijan Nëse del prej shpije edhe nuk je pasru Ta di ish mirë Se mnumën në numërin një Je i ashtar rrava vetë muslimanve Je i qëtar din Në numërin di Je i pandrojtë në dërit fesh të shpijat Në lumen dhe ai i pambrojtën. Çka do të thua se ai i pambrojtën? Pra edhe shejtoni, i ndan edhe njeri as e mundur, edhe e mundur. Jo po, e vërtet e je i traumat, edhe ta di shumë mirë, ta kishe me dije se vehash në shërbimin në shërbimin e atij pa hetut se je vënë në shërbimin e atij. Por s'ka që me ata takoj gjona, po bashkojnë disa gjona. Keton psikologjike, njeriu do të zgjendë haroi nëse as e plaqe. Ah sa kolaja me lëvesh filozofia kalp, e kalpt men e mene kalptive që që ka bërë analogi në në një kërë bostan benin lëbunisë la lëshë lanat lëbunisën edhe që e ratë mo s'ka nevuj edhe kjo ka gjithë mo ka rarë në mesin e popujve me, se kjo që shto po këta e di kërë që e tha o burë këtë fjallë seftë këta këtë fjallë seftë e tha një prift këtë fjallë e tha një prift a e cilin dinin tam nuk është e ti më në are bonë dhina ti më në are bonë regula kja është tika e dobet e njeriut musliman sëtë qertë jaban qitë vinë jashlojnë një mizë të kapuqi e aja të mizës më në hershka një marrë një kërpesh me rujt, me ushqij, me krej, me, me, me lamë e shampon me ujdis, me shtubi, i banë koshike se qertë ma prunën në simtarë ndërruar musliman të ndërruar gjemati ndërshëm, letështohet kujdesi, letështohet kujdesi nda i pikave, me të cilë popullë i jonë, e gjonë harmonijën e vetë, në të largohë që dë njëri prej neve, prej pikave dhe hapave, ku në asjellin neve dhe ato që të dhërin mas neve ngu shlëqe, për më arë dertë e kjo barat, dertë e kjitë barat speshim, Duhet me i thonë Allahu, gjëlle zilaluhu, jelle me zemr, i gjimë me zemër Ne imi rrëpë të tu e kimi shiqë pirtin tonë dhe malin tonë të kimi falë t'i ozot Për shkat të ke thonë gjënnetin Ama e argumentojnë me pun E argumentojnë me pun Për po të thujmë Të të teri sotë që mi falë, do të falëm i Nuk kemi bërë të ube, do të pëndohëm i Nuk kemi dhëmë pasunin në rrugën a Allah, do të ajafim Nuk kemi falë drejt, do të falim Kemi gën Kemi hunger pasunin e huij, ndoshta kemi heq dorën zot, do t'ia kthejm atij eripit atë dinarin që në bazar, ndoshta ja morëm me mashtrime, do të mundojmë me ia kthi. Kemi pije prej pijeve që i bën haram, i kemi bërë thapa Allah yoj. I kemi bërë thap në jetën tëm me kurizha xahil, kam pirë 20 vet alkol. Prej 20 viteve ka litër, bojn kaç litra. Ja sod Allah yem un prap, i marr 100 ml apo 10 ml anë 100 litra prej pijeve halal jamse i fugarave. Edha nuk do të thërrmë me këta kurmo. I kan thonë një fjalën e rond. Shkoj te dera aty Ali bi Fajlir, për shkak të uni ata shkjalën e rond aty. E ngarkova filanin me aty muftërin, me aty fitër ançë sepaf. Shkoj te dera aty thom, m'fal vllavi, m'fal zonë ndaj ti që kisha qen gabim. Allahu Jellalul. Kto i fal njerëzit. Edhe kto ai dashuron, më shumë se ta i ka dashur deri në atë mënyrë. Neve Allahu Jellalul huwa Jellu Shanu. Na pranuan në derën e Teudës aty të hapun nëse nanga dhe ka dera ati njënsemi. Me qenë se njoni për njëzme përfund, me qenë se njoni për njëzme kala në varfërit, pakufishme, edhe ka orë puna që nuk ka me hanga aje dhe shmita ati, sot. Njeni i ka tregu se filan pasaniki i kishtë hapë dhirë të magazëve të ati, kush doje me hje dhe me morë dhe me dalë që shkajve e ndëshirë që është keshë më dhejnë që ke njëri, a ha mendët ki? A mendët a fotë ki jo, bërë së po hi, fmi të kanë me ongër bukë, vetë të kanë me ongër bukë, fmi të kanë veshë, vetë të kanë me shmafje, zotënia i ka qelë, dirë të magazëve me bajtë për fukaratë, a shkonë ki? Unë kam pa, unë e këta e di që i shkonë të vëa të magazëja, për unë kam pa dhishka qëtër sen, kam pa në praktik Kërë ardhën dhimat e komunitetit evropian ku nov, me novë me u da pukarave, ato ishin kejtë, diqishet dhe i tini, diqishet dhe i tini, edhe ishin kejtë një diqefe me një fa prashaku, ishin një disa puna edhe një një prashak me la peka, një kuti. Unë pashë me sitë e mi të një numërt marë të ative kutijave e mërën disa bura se së në di kanë ka bigje në Gjermani. Unë i gjithë shala që këto e mërë, edhe gjemë të ati. Jo këtur Allah, di gjemë zvitë dhe Gjermani, mirë ke këtija, ndima dhe komunitetit e vëropian. Do të thotë, si tjetë qelë dhera, si tjetë qelë dhe po mujë kemu morë, s'pe këshirëshin mu aji e fukarajë dhe nginë kejt, po shkojshin me morë, po jipëshin me një venë. Pra të dhera Allahu gjëllë në gjëleluhu, shka kanë të varë, por i që nuk shkojnë mëja li për thalinë Po fat më nje asse me ard dikush te na, me dha diçka te dera xhamis kur dalbi pijamore, mund thot me nje kso, se tash ekimi ne nuk i kemi mendat te kur dalbi pijamish ko me pershpietet tona se ka diet me da kush i gjao. Po me dha me, me na ndon kur dalbi pijamie, filori ja kisni po dai ke per shembull, filori kishar me da papuçe. Keve kani parkfus, nimi xemot, nimi parkfuse te dera xhamis. Çi ke xemot ish kan xhami, a me furt kara parkfuse ato këtu. Kishka ka arnë, gjami ka arnë me të putë. Pra, kur dalë e të dhera, a i zhjitë pa i monë një parë? Ta i pijetë, pa pijet, cinco, po. A thotë dhe njërë i pjeneve, po i kamë bre në kamë. I kamë me të putë, kamë arë, i kamë në kamë. Hesë me të të putët, me anena, ku s'kanë putë, do. A thotë dikur shtotë për gjami i kur dalë, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a, a الله جل جلاله اذا ما اخر اذا ما تص اخر ميكر كومبلين اي مير نندر انت اورو اي مير نثوني يوفال ما, يزفل ما, يزفل ما يزفل. او زفال لاوزات اول يوفالي منهار ثوني كان ظالم يوفالي اتهج كي نيبون كالو مر اتهج بي باني صوت اذا اتهج ذا باني الاربري قال هون يا ابن ادم اوي بيرا ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا نار تكون سلام شي توكس مي جنو سي تفيش سينت تا فالي Ama i sinqerë si dëmishë Ta fali Allahu Jelle Gjelaluna i fali kusurët Inshallah Zotë Inshallah neve dhe gjithë muslimanëve në mazën gjumës Kabulë Inshallah e banë Për fund E kemi një kërkes Prej gjematit Kjo e dini gjematin dherë shumë Kua është Kua është malinë Kua brezë Kua kupilaca Të përën herë Në historinat Sa mahalët malit Muslimanët të sinqerët janë të bube Boni Gjamië Me bo, Allah, u gjele, gjele, u dhe në emër të Allahut xhallal xalal, ustezin Abdmalsi. Jamia e Kanmarut. Jam i jam të mbullu, vë. Me me fuçirave. I kemi faleminderitur dhe i kemi pas sinqert se kur janë lajmëruar derën ton, masi i kanë gripund. Do thot, nuk janë kallzupi afive që maru, po dojnë jaminë marru pa më sfari shkoj. Te finoni kus malendim bon. E kanë goj jamin, jam të mbullu. E kanë goj kur me jam të anu, ka dal ka dal do të bëhat me një me boshtëzën ta. E na kanë ardë te dera Më undihm paksa kemi ndërtimë, më undihm, një figull, një çeramide, një drast, një gol, nga shtëpia, nga muri na kësaj xhamie ta vëjmë edhe na. Ka thonë Resulullah al sallallahu alaihi wasallam, "Man bana lillahi baytan, bana Allahu lahu baytan fil jannah." Kush ndërton jan Allahu në shtëpi, ja ndërton Allahu në shtëpinë në ati. Inshallah sa kemi muzik kur dalim biçëmoj, ja u bojëm në der, ato ki, ato spira vet Allahut e kan afruemën, po edhe ajo çeramide ajo me siguri do t'ja bojë, ta bojë në zbukurinën e avël edhe na kërë shkojmë dhe ne ara gjemë më mërë dro në të zamiën e ative edhe na inshallah e bojnë nësej dhe lilla e l-fatiha